Hola, bon dia. Són les 11:40 minuts, les 10:40 i 40 de les Illes Canàries. I estem a l'estudi de ràdio de Cies Juni per Serra. I, i avui farem una, una entrevista en el grup de tercer de d'hivern per veure com, com li ha anat els el curs, com li ha aparegut l'entrada d'hivern i, i si li ha agradat. Estem amb una primera invitada, la Jennifer Sánchez. I, bueno, bon dia, Jennifer. Bon dia. Com t'ha anat els curs de divers? La veritat, m'ha semblat un curs uh, sense dificultats i m'agrada molt. Entrem a publicitat. Les uñas de Gel Morodo, Do. Las uñas que l'aguantan todo. Por tan solo 19,95. Llamen al 902 12 23 07. Bé, bueno, et volia preguntar com és la diferència d'un grup de 30 alumnes a tenir un grup de 11 alumnes? La veritat és una gran diferència perquè això ha fet que tinguem més bon ambient, agafar eh, confiança més ràpid i la veritat eh, es nota molt la diferència i bueno, m'agrada molt aquest, aquest grup. I tu és repetidora, veritat? Sí, són repetidora. I has notat diferències eh, a l'hora de, de les assignatures? Uh, la veritat, la diversificació és, és més o menys la mateix, però és un poc més, molt més fàcil. Sí, se nota bastant. I els professors t'han ajudat? Han estat damunt teu? Uh, no tinc cap dificultat a l'hora de les assignatures, i, i jo crec que si que les hagués tingut els professors s'haurien implicat en que jo eh, avançassi els curs, perquè són, la veritat, els professors som eh, molt bons professors que ens han tocat aquests curs. I jo una pregunta que, que volia fer-te era, t'ha decepcionat que d'hivern fos tan fàcil per tu? Sí, la veritat m'ha decepcionat molt, perquè jo... No sé, un, un, ho crec que és un nivell bastant baix, perquè, a veure, n'hi ha gent que sí que necessita un nivell tan baix, però jo crec que podria superar un nivell un poc més alt, només. Va, això em dit que te sents un poc in, insatisfeta en ti mateixa. Sí, la veritat és que sí. Entrem a publicitat. Me cago en ti. Muchas veces imitado, però nunca igualado. Ja estem aquí una altra vegada. Ara estem amb Mario Cuevas. i Bon dia, Mario. Buenos dias. Bueno, uh, tu vens de segon. Sí. I com t'ha aparegut de Divert? M'ha aparegut molt bé, però no, m'esperava una altra cosa. M'he esforçat molt pocat, però està bé. Què t'esperaves de Tercer de Diversificació? T'esperaves més difícil, més fàcil? No, més o menys, més o menys que el que estan fent, però està bé. Entraves les teves per perspectives. Sí. Vale. I, I això que has dit que no t'has esforçat molt, per què? O has vist molt fàcil t'has vist que podries aprovar sense, sense posar els colzors, O t'has confiat de massa? Com ha sigut això? M'he confiat massa, però tampoc. M'esperava que sigui molt difícil, però bé. I ara, això de, de no esforçar-te, ha tingut aspectes negatius a l'hora de, de provar en guany? Ara, sí, en sí. Sí, eh, sí, sí. M'ha costat més. Te arrepentixes? Sí. Prueba crema facial no me quito. Recién salida del piiii... Toh. Mm, bueno, Mario, tu t'has sentit discriminat a causa de la teva pigmentació a classe? No, para nada. T'has sentit integrat a sa aula? Sí. Com és uh, sa relació entre els alumnes i els professors? És molt bona, n'hi ha molta confiança i feim moltes bromes i tot això. I tu de on bon ets? De República Dominicana, Santo Domingo. Quant d'infants que estàs a Mallorca? Uns set o vuit anys. I t'ha costat uh, aprendre es mallorquí? No, no. T'ha costat? Home, oh, un poquet, però està bé. Aún no, no ho donem massa. Natural. <coughs> bueno, te deixam, ja, Mario? Vale, moltes vulguis. gràcies per sentar l'entrevista. De res. Bueno, i no tan sols els alumnes, sinó també, també tenim invitats com a el professor d'anglès de Tercer de Diver, Àlex. Bon dia, Àlex. Hola, què tal? Bon dia. Com, com t'ha aparegut la classe de tercer de llibres, el grup, l'alumne? Jo crec que ha anat molt bé. Ha anat molt bé, el que passa que, bé, com diàvem la Geni, tal vegada se podia haver donat un poc més de canya, jo ho reconec, però heu de tenir en compte que quan s'arriba a un grup com diversificació hi ha molta gent que ve reiteradament de suspendre sempre anglès i has d'intentar trobar un nivell al qual tot el grup es pugui, es pugui agafar. De vegades hi ha gent que potser podria donar més de si, sí, però també crec que el, el curs de diversificació s'ha de considerar com un curs de dos anys, no d'un com altres cursos, sinó que és un curs de tercer i quart. Llavors, tercer, sentar les bases per perquè tothom deixi de pensar, com en Pepton i altres persones, que jo en anglès no el puc aprovar, tal. llavors, quan aquesta gent deixa de pensar, de pensar que que és una assignatura que no la podrà provar mai en la vida i que la pot aprovar, a partir d'ahir es pot fer feina l'any següent per a ampliar més els coneixements. I jo he de dir que aquest any, en el resultat, estic content. També és veritat que no he segut 11 o 10 a classe i això ha ajudat molt perquè eh, se pot atendre amb les necessitats. També és veritat que ha hagut gent que no ho ha aprofitat i que espero que l'any que ve es posi les piles i ho aprofiti. I, I això, la sensació, per mi, molt bona. Has tingut que, que fer... Un, un sistema per, per adaptats alumnes perquè s'interessin per l'assignatura d'anglès o almenys li pareix que és més fàcil i no, no s'avinguessin sí. no sí. no tant jo no puc, és que no sí. que puc aprovar no m'agrades anglès jo no sé si ho he aconseguit o no però una cosa que ja fa anys que, que faig feines de no fer feina amb llibres perquè els llibres des del meu punt de vista, si aquest sistema durant tants d'anys no t'ha funcionat crec que no és lo seu continuar amb aquest sistema. Llavors és un sistema més lliure en el qual, vosaltres emprem coses que d'internet, tenim la pantalla de classe que això felicita molt la feina, i, i també intento que xerreu un poc de classe també i practicar l'oral intentar fer activitats eh, molt estructurades també a nivell de gramàtica, de repetir molt, d'intentar que les coses se te queden a, a força de repetir-ho i també eh, intentar sobretot reforçar l'autoestima dels alumnes per aquells que ells es creguin capaços de que poden aprovar. Això és una cosa que és una feina que tal vegada no se fa fent activitats, sinó que és del tracte de com coms tractem, de, de com ho passem bé a classe de vegades no? I, si l'ambient té aquest eh, bon tarannà és més fàcil treballar. Eh, però també és veritat que de vegades altretres no sabeu entendre on està el límit de quan és passar o bé i quan s'ha d'attendre. Això és un poc un, un, un hàndicap en aquestes classes. Però, jo preferixo això que... que això m'ha d'entendre de que de vegades molts dones el dit i t'agafa amb el braç. Totalment. Sí. Totalment. Sí, sí, Som -sí. mos pujant damunt teu. Sí, de vegades sí, de vegades és així. Jo he de reconèixer que no sóc un professor eh, autoritari, sinó que sóc més bé un, un guia o un, un professor que negocia les coses, llavors de vegades té aquest risc. Però jo preferixo ser i és la meva forma de donar classe. jo No podria fer-ho d'una altra manera perquè a cada un té el seu sistema i a cada un li funciona unes coses. També hi crec que poc parlar, a nivell de tota la classe m'ha agradat la classe en el sentit de que no ha sigut tot més, més monòtom. i per exemple ens has posat vídeos de l'economia de, de com vas a país, de per què això és així, sí, les empreses, uh, i amb això no, no és que perdis temps de classe sinó que aprens uh, com funciona el món i ens fas fer treball en anglès evidentment d'això i això jo crec que ha sigut una part mm, que està bona per, per la teva part. que, que està bona. Perquè no so, només t'integres a, a la llengua, sinó que aprofites Clar. la llengua anglesa també per, per mm, mirar com va la societat d'avui en dia. Això t'agrada. Que... Mira el timbre. Bé, per acabar, si vols, perquè ara haurem d'anar a sí. l'altra classe, sí que volia dir això, que realment jo no puc separar la funció Eh, educativa de també intentar mostrar als alumnes eh, quines coses passen al món i jo no soc capaç només de donar una llengua anglesa fent frases que puguin tenir sentit gramatical però no relacionar-ho amb el món que nosaltres vivim. I vos he explicat jo que si tal vegada jo hagués sabut que era una hipoteca quan era més, jo, més jove o m'ho haguessin explicat no hagués comprat una casa com vaig comprar. No? Ho he descobert després totes els, eh, els, eh, les contraindicacions que té i crec que és molt important en aquesta vida estar ben informat. Després, cadascú pot escollir el que vulgui a la vida, però si tu estàs ben informat, sempre decidiràs millor que si estàs mal informat. I és el que intento fer les classes. Vull dir, de vegades, clar, no se pot fer tot en anglès, però si tu veus una informació, encara que sigui en castellà o en català, i després fas un treball en anglès, doncs estàs practicant també el vocabulari, la gramàtica i tot, és, és compatible, crec. Bé, bueno, moltes gràcies per la teva entrevista i, i esperant que l'any que ve sigui igual, la cosa sigui millor. És donar-vos classe en vale. quart de diversi. Bé, bueno, fins aquí és programa d'avui, tancant amb aquesta formidable entrevista en el grup de tercer de divers. Moltes gràcies. Al nostre institut també tenim una ràdio, Ràdio, ràdio Juniper. Juniper.